Pista 2 Capitolul 2 Memorialul 1 Din însemnările elevului Magheru, G. Ilarie Încă de mic, ne aveam nici șapte ani, începusem să-mi dau seama de tragicul destin al omului. Atunci am văzut pentru prima dată o fată moartă, pe Ileana, vecina noastră, pe care au ucis-o în flăcă din răzbunare că se l godise cu altcineva. De atunci n-am mai putut să aud de acest nume oricine l-ar fi purtat, chiar cei mai de treabă oameni, fără să mă cutremur de spaimă. Împins de curiozitate, m-am furișat în casa răvășită de țipete și plânsete, unde toate femeile își puseseră pe cap marame negre. Nu-mi venea să cred de ochilor că obiectul acela întins pe spate, înghețat tun, vopsit pe față cu galben de lumânare, era chiar Ileana, care cânta așa de frumos, încât nu mă săturam ascultându-o. O rugam să mai cânte, o sărutam pe obraz ca să o îmbunez și ea îmi făcea pe plac. Acum nu mai putea să cânte, nici să scoată o vorbă, nici să miște un deget. Se întâmpla ceva foarte ciudat, aproape că nu mai semăna cu aceea care fusese azi dimineață. Dar ea era de bună seamă. Îi plecase doar viața, lăsându-i trupul nevolnic cu care nu mai avea ce face. Fenomenul mă umplea de mirare. Cum arăta viața asta? Unde stătea ea în trupul Ilenei, atât de ascunsă de n-o vedea nimeni cu ochii? Nu știam ce să cred. Cu oamenii se petreceau lucruri de neînțeles. Descoperisem moartea. Chiar după ce am aflat ce se întâmplase, tot nu mă lămuream. De ce îmi închipuiesem până atunci că omul e intangibil, cu o viață a lui proprii care nu poate fi răpită de altcineva, că adică deține în ființa lui o însușire inatacabilă, nesupusă distrugerii. Nimeni nu-mi deduse vreo lămurire în această privință, așa că singure îmi ghebasem această concepție bizară despre viață și om. Dezamăgirea prin cruzimea ei mi-a frânt pârghile încrederii. Omul închipuirii mele naive croit pe măsura zeilor era în realitate o sărmană făptură care poate fi ucisă nu numai de seminii săi, mai viclin sau mai puternici, dar și de fiarele codrului, de armatele micilor vietăți nevăzute sau spintecat de trăznet, înecat în apă, otrăvită de ierburi și chiar de lucrurile făcute de propriei mână. La orice pas un dușman, o primejdie, o spaimă. Totul în jurul, de sus și de jos, și chiar din el însuși, atentează la viața lui. Când e tânăr, îi place să creadă că moartea e doar problema părinților, unchilor și bunicilor. raportând o la alții, îi se pare acceptabilă, naturală, chiar necesară, fiecare din noi fiind posesorul unui greunte de timp din vastul depozit al veșniciei. Dacă o raportează la sine, moartea devine înspemântătoare, ilogică, nedreaptă și se apără cu toate armele care stau la îndemână să scape de ea. să o amâne încă o bucată de timp, apoi alta. Dar ajung vreodată aceste arme. Una e când descoperi inamicul și, conștient de din fugi de el sau îl înfrunți. Însă cum ai să lupți cu un dușman nevăzut, cu un virus de piele sau cu alți agenți patogeni pe care nu-i poți vedea nici la microscop? Sau cum te aper de hazardul orb care îți prăvălește un trăsnet din cer, îți doboară avionul în care zbori, îți derează trenul ori, îți scutură vaporul cu care călătorești. Așadar, spiritualitatea umană e problematică. Civilizația și valorile ei stau sub semnul aventurii ori al miracolului. Omul trăiește într-o permanentă și iremediabilă nesiguranță. Lacom de cunoaștere am alergat la tomurile filozofiei. Aveam nevoie de puține rânduial în haosul gândurilor ca să realizez în mine acea unitate necesară pentru cunoașterea așa numitului adevăr obiectiv hegelian. Citeam copleșit de deznădejde în Eudemos a lui Aristotel că mai bine ar fi pentru om să nu se nască, iar dacă s-a născut, să se întoarcă în grabă în împărăția nopții. Sau pe blez pascal care susține că omul nu-i decât un fier de trestie, adică cea mai slabă făptură din câtea zâmbislit natură. După care adaugă, dacă forțele universului se coalizează pentru a-l totuși omul e mai înțelept decât ucigașul său, fiindcă el știe că mare și e conștient că marele călău, universul, e mai puternic. În schimb, călăul habar n-are de acest lucru. La întrebările ce punea oricărui mare gânditor, răspunsul lua înfățișarea deznădejdei. E o nebunie și tristă și goală să trăiești o viață lipsită de sens, contradictorie, dominată de hazard în care valoarea și non-valoarea, binele și răul, rațiunea și absurdul, au puteri potrivă de mari. Protestam din răsputerii. Nu! Nu! Nu! Ceea ce este nu-i ceea ce ar trebui să fie. Refuz să accept această stare, de fapt, numai pentru simplul motiv că există. Acumulând aceste date ale experienței umane, ar fi trebuit să-mi făuresc o concepție despre viață și lume mai pesimistă decât cea elenică. Deși ele mi-au năpădit ființa de frământări metafizice, deși mi-au stricurat neliniști paroxistice așa încât trăirea mea interioară înregistrau un taifun permanent, n-am acceptat resemnarea care e un prag al neființei, ci aprins de toate flăcările revoltei, am pornit la luptă împotriva firii. Luciditatea îmi șoptea că nimicul din mine nu va reuși să modifice nicio literă din carta destinelor umane și, de altfel, nici nu mă gândeam la o asemenea acțiune a nebuniei. Voiam doar ameliorarea sentimentului tragic al omului pe care îl naște incertitudinea absolută în fața existenței, adică să micșorez în spământătoarea frică de moarte și, în general, suferința umană, acest nor negru pe cerul nostru. Cum să fac? Încotro să apuc... Ce trebuie să întreprind pentru reușita scopului meu? Erau întrebări ale viitorului apropiat. Deocamdată aceste preocupări, ferm sedimentate în conștiință, alcătuiau legea mea de formație a adolescenței și chiar o normă de existență.